I és moment de continuar amb la nostra tertúlia política i saludar als membres que ens acompanyen aquí a la nostra taula de ràdio Tiana. Ferran Almeida pel PSC, molt bon dia. Bon dia i calorós. I calorós, com toca, eh? eh bé, no ens queixem, que és com toca. Jo no <ríe> Bueno, Ferran Pasqual, per exemple, posa pues, a Tiana, bon dia. Doncs això, calorós i bon dia. <ríe> <ríe> que és bo, que és bo. I Joan Canyada per Convergència i Unió. Sí, ho refirmo, però moltes calma. <ríe> com estem, eh? Quan, si es posés al l'estiu a ploure i fer fred, també ens queixaríem, no? Ah, però, naturalment. Ah, perquè toca Hem fer tot calor. Normal queixar per <ríe> es això. Molt és un que una no realitat, no una queixa necessàriament. Sí, sí. Ja Fa calor, és normal. És normal. Bé, uh, anem a posar ja temes seriosos sobre la taula, més enllà del temps, que és una d'aquestes converses que són habituals en aquests dies, i parlem de la famosa llei òmnibus, bé, de la reforma que el govern vol tirar endavant uh, per reactivar l'economia. El govern, doncs, uh, les últimes notícies és que ha acordat dividir la llei òmnibus en tres avantprojectes, doncs, per tal que es pugui aprovar, per tal que es pugui tirar endavant un vot positiu, positiu i recordem doncs, que aquesta és una mesura que permetrà llogar, per exemple, entre moltes, altres, moltes coses, per exemple, permetrà llogar les instal·lacions sanitàries públiques a empreses privades per desenvolupar la seva activitat professional. També doncs, recordem que suprimirà i dissoldrà organismes com el CAC eh, o el CONCA, que precisament ahir dimecres el president de, del CONCA doncs, eh, manifestava la seva absoluta contrarietat sobre aquesta decisió. També suprimirà la llei de barris i la modificació del dret a l'habitatge. En fi, moltíssimes qüestions que han fet que, que durant tot aquest temps des de que el govern anunciés aquesta mesura i aquesta reforma doncs, es presentessin multitud de delegacions, els sindicats també presentessin la seva oposició, en fi. Sobre la taula deixem aquesta llei òmnibus i quina és la primera valoració en podem fer d'aquesta reforma? Bé, per raons professionals, si us sembla... Vinga, va. Eh, aviam, d'entrada cal dir una cosa, eh, és... Això si d'utilitzar eh, les denominades lleis òmnibus, que no ho ha inventat, Convergència per Descultat, s'ha fet sovint... I jo ja ets manifestat d'entrada que és una tècnica legislativa eh, absolutament perversa. No solament perversa, sinó que és contrària als principis inspiradors de la tècnica legislativa habitual. I en què consisteix? Doncs consisteix simplement és que, en que per via de l'aprovació d'una altra llei si fica dintre, de vegades per via de disposició addicional, és a dir, ni tan sols l'articulat, doncs eh, normes que modifiquen altres lleis. I això ho ha fet tothom, eh, que quedi clar. Per exemple, una llei que habitualment es fa servir amb aquesta finalitat és la llei de pressupostos. La llei de pressupostos, de cop i volta, et surt un article per allà, alguna disposició adicional que no saps d'acabar i el que t'està modificant, no és el Codi Civil, per dir alguna cosa, ha de crear el Codi Civil amb, amb la llei de pressupostos, però va així. Ara, i el que no havia vist mai, i em sembla absolutament extraordinari, és que es pretengui per aquesta via i amb un articulat de, si no recordo malament, 685 articles, modificar ni més ni menys que 81 lleis. Això a mi em sembla que no és, que no és la manera de fer-ho, eh, ni tan sols fragmentar la cosa en quatre, perquè continua quedant igual, i que la, fi, l, el, el més correcte seria aquestes 81 lleis que s'han de modificar, modificar-les una a una. I, eh, i eh, suposo que en altres casos sí que si és un tema puntual, és un tema no sé què, es pot fer a través d'una normativa, una norma única. Ara, no em sembla, em sembla mmm, extraordinàriament contradictori eh, amb, amb, amb el que suposa que és el treball del legislador. Això ho pretén modificar, ni més ni menys que això que vull, d'alguna llei a través d'una altra llei de d'alguna articles. Sembla que no és per aquí que la cosa. Sembla que això complica extraordinàriament la qüestió. Ja no vull entrar en un contingut ara m'agradaria que hi entréssim eh? sinó sí, no, perquè... sí, no, simplement dir que la tècnica que s'ha utilitzat aquesta tècnica que ara eh? no, no l'ha inventat Convergència però sí que portar d'aquests extrems jo almenys no ho havia vist mai i em sembla que no és correcte ni és com s'han de fer les coses Bé, primera intervenció anem repartint i després entrem en el contingut de, de la llei, de la modificació Sí, jo, eh, bueno, jo discrepo una mica de, de, del Ferran Eh, entenc que, que l'esperit de la llei òmnibus tracta de, de facilitar doncs, la, i optimitzar l'activitat econòmica de, del país, no? que està bastant malmès eh, aquestes 80 o 81 lleis no? I, eh, que s'han aprovat anterior per l'anterior govern òbviament tenia una finalitat quan, quan es van fer però eh, aquesta llei em sembla ja dic, correcta i necessària no? Donada la situació, no obstant això, els múltiples àmbits que, que abarquen les lleis i les complexes que són, penso que, que l'última decisió de, de segregar aquestes... la llei òmnibus, segregar-les amb, amb, amb, amb tres normes, podrien dir, eh, bueno, és el que s'havia de fer. Vull dir, a part, perquè per part de l'exconsellent Nadal s'ha fet una petició diguem, s'han fet una petició eh, expressa perquè per se segregués en aquests tres eh, apartats que en sembla són promoció econòmica supressió de tràmits administratius i supressió d'organismes públics eh, bé el govern de la Generalitat accepta doncs segregar aquesta, aquesta llei al Nius Am 3 i segurament la farà amb 4 com, com, com així s'ha demanat pel que PSC, no? Penso que, que és bastant correcte, no? Sí. I... De totes maneres abans d'entrar també amb un contingut alguns, perquè mm, són, alguns, molts, són moltíssims. moltíssims. Sí. Uh, dues qüestions, i, sense, i desconeixen evidentment, tots els tràmits o tota la part més més, més, més legal de com s'ha tramit això, jo no sé si hi ha un anunci. De, apareix, jo, la primera notícia que tinc i és que és un, un avantprojecte que es presenta i que, per tant, ja hi ha una redacció prèvia en determinades coses. Després, dues has... Joan, m'ha ensenyat, diu, que s'han aprovat l'anterior govern. No, no, és que, és que es toquen coses que, és que són de la primera, de la primera legislatura de a l'època del Jordi Pujol, i lleis que són fonamentals per, per coneixement com són el sistema bibliotecari català o, o lleis d'aquest sí, estil. Eh? No que Després, eh, una part que torna a ser una altra però parlem molt de la simplificació no dels tràmits, sinó de l'agilització, i des del punt de vista que entrem en continguts, del punt de vista sindical, i laboral, etc, segurament canvis importantíssims amb, amb la funció pública, eh, que això és un no és una cosa d'anterior govern, és que és una cosa que insisteixo de fa molt temps. A par i ara, quan parlem d'educació, doncs, sanitària i sanitat, sobretot, per exemple, o el tema de privatitzar, de crear agències, que d'alguna manera eh, podíem privatitzar coses que tradic no tradicionalment, sinó per dret i per, per definició, formen part de, de les obligacions de, de l'estat, en aquest cas de Catalunya, com a, com a, com a que, de que els serveis públics funcionin. No? I, finalment, Bueno, es presenten totes juntes, ara direixen d'entres, evidentment suposo que no veiem massa clar poder tirar endavant la vampirieta, o en tot cas és llançar-ho, i a partir d'aquí, a veure què és el que entra, no entra. Bueno, d'una forma, una estratègia, segurament. Sí. Sí, no, jo abans de d'entrar al contingut de la qüestió. Aviam, jo no vull dir, ni he volgut dir, que eh, si el criteri del, del actual govern de la Generalitat és que a certes de canviar, que no tingui la iniciativa legislativa per fer-ho. Si podré estar d'acord o en desacord, aquesta sí, és una altra qüestió. Ja. Però que el govern està legitimat per fer-ho, això és indiscutible. El que jo critico és la, és la tècnica per fer-ho. Uh -huh. I, i per, per moltes raons sobre les que no m'extendré, però només posaré un exemple. Eh, retocar una llei, una llei individualment, eh, és molt més complicat del que sembla. Perquè una llei, entre altres coses, és un teixit d'articles que no són indestriables, o, o, o, dir, no són no autònoms en general. Es pot haver-hi un, un apartat concret que pugui eh, modificar-se sense tocar res del, de, del conjunt del redactat. Eh, per tant, mm, canviar una llei eh, és més complicat del que sembla, eh, perquè significa, en el fons, tornar a redactar la llei de nou. Però, si això ja és difícil fer-ho amb una llei, fer-ho d'una tacada amb 81 a través d'un eh, Això és un galibatí, que no, no se'n sortiran no se'n sortiran o el, el resultat d'això serà una autèntica desgràcia. Jo entenc que el que hauria estat més lògic és establir un ordre de prioritats, de a quines són les normes, que a criteri del, de l'actual govern és més urgent retocar, i anar fent una per una, o si vols m'apures, eh, quan, quan clarament es poden agrupar en un mateix context total, modificar-nos quantes de cop. Ara, i ara dic, perquè surtosament hi ha hagut una certa suavització, però pensem que la, la postura inicial era i 15 dies per, eh? per fer totes les elevacions que calgui eh? de fet, el, sí. el el, després del PP com que eh, en fi, va dir no, no jo m'abstinc i tal a la comissió a canvi de no sé què, de no sé què més, amb aquest pacte secret veus que, que existeixen en aquests moments doncs bueno, s'ha anat suavitzant però... sí, aquest, aquest, uh, aquesta notícia de la possible divisió en tres tres o quatre grups de lleis, etc. No providència saber de tres o quatre. Sí, sí, sí, sí, que aquesta notícia, eh, després d'això, després de que sembla davant que aquesta mateixa setmana havia sortit un projecte, un projecte molt més definitiu. I, per tant, llançem després les coses recondueixen, sí, sí. no? Eh... però bé, que cada cadasc que estem parlant dels feiasment al PP, eh, el PP precisament acusa eh eh Convergència en aquest cas de connivència amb el PSC perquè el PSC dir, serà procliu a, a votar favorablement a la, a la llei omnibus o, o, o el que quedi la segregació d'aquestes aquest, lleis o normes, perquè vull dir, el, diuen acusen a Ciuda que farà costat en el, en el PSOE a, a Madrid. Perdona perdona, perdona, perdona, perdona, el debat de l'estat de la nació que es va fer el dimarts, el senyor Duran Lleida, que no és que és el portaveu de Convergència Unió, va dir el que va dir, eh, I el, que I el, va dir. el que va dir, lliga. I se sembla com un ou, amb un altreu, amb el que va dir la senyora Alícia Saget Cabacho Codruta. Que va havia Convergència, escutiu, si vostès donen recolzament a aquest govern que ja ja ha, ha de ser fora, compte, tenen eh? que i Convergència que no havia Unió, que no havia dit res fins a hores, eh? L -l li diu al senyor, al senyor Duran, al senyor Zapatero, escutiu dir. Eh, tres lleis i pleguin el, el, el, a la tardo, eh? Perquè no si donarem recursament als pressupostos. Habria com aviam com ho expliques això? Eh? No, ja, segurament el que no eh? és l'acusació que fa el PP, Vidi, o contrari a que tu has dit, dir, en aquest Pepe, cas, el molt... PSOE diu, diu moltes bestiares una d'aquesta l'altra. No, no, però els fets són tots i són coses que són, eh. Però vull ah, dir que parlant de connivències teòriques en tal i, és el que passa, no? Vull o dir sí? que, que el PSC acusa si al CiU de que de connivència amb el PP i després el PP ho fa el mateix, diguem-ho, amb, amb eh? Parlament d'aquí o bé el Parlament de Madrid. Però els els els estan parlant de connivències i que he dit. Pues dels cas del Castor encara ho veig molt més des de que heu parlat i encara ho veig molt més greu i, més a més, tenint en compte eh, les lleis que es toquen, les possibilitats que hi ha de que, de que es privatitzin serveis o, o de que es laboralitzi o, o, o que... Ves a saber què? Perquè encara no se sap ben bé com funcionen les coses ja dic, hi ha alguns exemples concrets però, però més aviat i, I una mica el que es queixa la gent del carrer és, és que, ostres, que és un intercanvi d'economos entre pressupostos, tu em dones suport aquí, tu a la Diputació, tu al Govern, tu aquí, tu allà, tu aquí, i per tant el fet que es parteixi la llei no és una voluntat de millorar un avantprojecte, sinó una voluntat de, de pactar per aquí per allà amb uns altres per mantenir... Quatre... No, és el que la gent pot veure, eh, això, perquè la llei no, com es presenta, les ja no 80 lleis ja. es presenta d'una manera, els sindicats i, i la gent que està, bueno, que d'una manera... Tota sí, és normal, la política tota és així, manera, no? De tota manera, penso que, que el, el fet d'haver d'haver dividit ja aquesta, aquesta llei en tres o quatre, com es faci, podia anar una mica amb la línia del que comentava el Ferran, no? Vull dir, tu de, de, de, deies llei per llei, una per una, anem a pams, i, i bueno, sembla correcte. Però bé, alguna cosa s'ha de fer, penso. Eh? Vull dir que els plantejaments de, de, de l'economia ah, sí, ara, ara entrarem alguna cosa de fer, però ara entrarem si el que s'ha de fer és el que es vol fer. Això eh? sí, no, i que cadascú interpreta el seu aire, vull dir, creu més o menys oportú. Jo penso que, que, sí, sí, que actuar la, en aquest sentit és bo. La, a la a... via de la privatització que marca clarament el contingut. Demons, sí. el entrem, deies, entrem articles, si us no? sembla, que... en, una mica en, el, en alguns continguts, perquè n'hi ha molts de diversos àmbits, però, per exemple, doncs, com deiem en l'àmbit de la cultura és un dels àmbits que han fet sentir la seva veu en, els últim, en les últimes setmanes eh, com dèiem doncs de, es suprimirà l'organisme del Conca i doncs, això que dèiem, no? que hi ha uns que pensen que una cosa és prioritària uns altres que, que no tant i que es pot suprimir allò i uns altres que discuteixen el contrari però si més no, doncs les al·legacions han confirmat que en aquest sentit eh, cultural doncs, no s'estan massa satisfets no? no només el Conca sinó molts organismes culturals doncs, del reculsament que se li pot donar la cultura de les retallades en aquest sentit no? Bé, a veure, amb el tema del conca també és cert, eh? que és un organisme de recent creació o d'una certa... Sí. Una que ha tingut, a més a més polèmiques, per d'una manera o que hi ha hagut, eh, diguéssim formes de posar en marxa millor que no, no, han, no han estat del tot diguéssim, consensuades i que possible tot i que ha tingut la seva funció i, i, i està tenint la seva funció, doncs a lo millor jo diria que no és un dels casos més preguntans, no és molt discutible i segurament tractant el cas del CONCA d'un amb un, però doncs, a lo millor podria entendre conclusions més més més d'acord més grups. Jo poso un altre, un exemple dic perquè perquè el vic personalment, eh? però mm -hmm. és la la Biblioteca de Catalunya o la Nacional de Catalunya, la van s'introdueix la idea de a crear una agència catalana de patrimoni cultural, amb la qual hi ha una sèrie de museus, uns quals museus, museu d'arqueologia, no sé si la història de Catalunya, tal, i fiquen en el món projecte també la Biblioteca de Catalunya, Biblioteca Nacional de Catalunya i l'Arxiu Nacional de Catalunya, que són fins ara i per llei i des de, de l'any 93 i des de la primera Llei ens autònoms. Ens autònoms, per tant, des del tema del pressupost, que és veure, orgànicament depèn del departament, evidentment, però com ens autònoms, viada ja S'inclouen en una agència de dret públic però que pel tema de direccions i coordinacions sembla ser, que ja té un personal propi, llavors, això què estan, estan dient? De que, de que, sí, per una llei així ràpida agafen una, una, una, un nens autònom creat per llei i ara canvia totalment l'estatus d'aquest tipus d'entitat. Deia el cas del Conca perquè és més recent, eh? Mm. Per tant, eh, com a mínim confusió. I a més a més... És cas es dona el cas de que a projecte surt això, la conselleria la conselleria o tot el govern hi ha aquest projecte aquest de llei, i en canvi preguntant als directors de serveis, diuen, no, segurament no entrarà, segurament és que és una vampilleta, després desapareixerà d'aquí, no, tranquils, que... també molta descoordinació o volguda descoordinació. Són dos exemples. Un desconeixement, no, en aquest cas... On s'ha redactat aquest aquest, aquest aquest projecte de llar òmnibus? Ha, han estat totes les conselleries treballant i, no ho sé, perquè almenys, direccions de servei i tot tenien idees. Bueno, penso que ens ha agafat a tots una mica de sobte. Jo ho no que... dubto que hagi segut, les conselleries donen la sensació, i avui, a partir d'entrada, que no li esperien que afonsi, per Poc, tant, tant no, no, puc opinar, no puc opinar amb un ple coneixement de causa. Però la idea que dona és que som més aviat no és un producte polític sinó tecnòcrata. Sí. És a dir, eh, els okay. polítics han donat instruccions als tècnics i dic, aviam, retallem, perquè amb aquests fils conductors, però uns ja no fils conductors. Sí, és que això, això, és, això és evident, eh? que el, el tema de l'encoberta eh, privatització de la sanitat, per exemple. Bé, i el projecte de llei, doncs, també una de les qüestions bàsiques és la supressió o aprimament de diversos òrgans i impulsar la liberalització d'àmbits com el comerç. Cinc disposicions busquen aprimar l'administració i altres trenta agilitzar els tràmits als quals han de sotmetre doncs, tant les empreses i els ciutadans. I una de les qüestions doncs, per agilitzar, com deiem el comerç és, per exemple, que la Generalitat suprimirà la necessitat d'avaluar l'impacte ambiental de les empreses perquè puguin començar a treballar sense haver d'esperar a cap informe això és una barbaritat una autèntica barbaritat això sí, eh? és, és, és tornar al, al, a les romes del capitalisme més albatxe sí, de fet s'hauria d'estudiar bé l'articulat per veure no, jo no sóc jurista ni molt menys però dit així d'entrada sona malament perquè l'hem estat batallant molt també durant molts anys pel fet de que hi hagi un control de les empreses, control sanitari, control mediambiental... Clar, dit així, sona eh, el que diu el Ferran, sona, ben, com a bestiesa, no? No, jo no l'he llegit eh, i no sé exactament com, com pot anar, però no crec que vagim aquests termes com comentaves així, tan, tan dràstics, no? Vull dir, escolta'm, s'han al·lograt moltes millores a les empreses, vull dir, s'han eh, creat molts problemes a les empreses que estaven en funcionament eh, pel fet de, de, de no tenir eh, doncs un espai on abocar oli, on abocar residus, on abocar... Eh, I, a més a més, la Generalitat sempre s'ha ofert últimament a, a, a la recollida de, de materials... Eh, perillosos, jo no crec que això la pinzellada s'ho carreguin ha d'haver un control mínim, mínim. els informes ambientals a més a més hi ha hagut casos eh, abans i durant el temps d'empreses de, que evidentment no, no complien determinats requisits i per tant és, un, és un, un informe o un, un valor afegit d'aquella empresa de que pugui demostrar que allò, que allò es fa en condicions, per tant suprimir aquest tràmit vol dir això vol dir una mica tornar a campir qui pugui almenys amb aquest aspecte no? bueno, l'important és que funcioni i que funcioni econòmicament, s'entén eh? però ah, entres, sona malament d'entrar sona, sona malament sí, recorda una mica, una mica eh? però mm, va amb la mateixa línia que aquella, aquella iniciativa que va tenir l'Aznar, que mm, que es va dur a terme, d'acord amb la qual eh, tot terreny era urbanitzable, excepte excepte aquells que ells estiguessin protegits. Que això va motivar que Tiana es mogués ràpidament l'Ajuntament d'aleshores, parlant de l'any 97-98, per crear el parc de la Serlada Marina. Però és que veure, ja veiem, que escolta, això, serà, això serà una merienda de negros. Eh? Mm, és una mica això, eh? Vull dir, és crear una, una, un estat en el qual mm, tot és possible i tot es pot fer perquè bueno, perquè això millora l'economia. Cosa que és falsa. Però ja es va veure uh. que va passar després amb la, amb la cultura del totxo, que és el que va potenciar aquesta norma eh? per parlo de Sassenya, per sí, exemple, o parlo de la costa del País de I jo no sé si es deriva de, també de la lleó la veritat és que al voltant d'aquests aquest, projectes i d'aquestes coses, els, els mitjans, perquè no, no he llegit evidentment tot el contingut, els mitjans de comunicació van dir que es permetria... Uh, circular vehicles motoritzats per camins a menys de 4 metres rurals sí, i, pa, pa, i pa, habilitar amb espais protegits habilitar zones per poder fer carreres. Sí, sí, però pagant, eh? tot això pagant. Sí, però bueno. Però... Sí, sí. sí però... ah, no, Els controls clar, tampoc no es pot deixar de banda. Jo, tornant una mica un pèl enrere el que comentàvem abans, eh, hi havia una... Eh, hauríem d'entendre que la, el facilitar que es creïn empreses vull dir, amb molta més rapidesa del que s'ha fet fins ara això està bé no vol dir, eh, implicitament, que s'hagi de, de permetre tot, que tot s'hi valgui vull dir, amb el tema això dels controls clar que una empresa pot tenir un paper amb eh, uns requisits mínims, però després a l'hora d'estar funcionant és quan realment se la fiscalitza, se li controla residus, se li controla eh, bueno, a nivell doncs, de, de motos, controla el funcionament de maquinàries, personal, etc. I tot això ha d'existir. Jo, jo em fixo molt en tema L'impacte ambiental amb el... més... Que... Seria potser un tema una mica diferent. Una cosa és l'eliminació de residus i altra cosa l'impacte ambiental, que afecta sobretot al moment de la creació de l'empresa igual que passa amb l'obra pública. Si una carretera ha de fer un estudi d'impacte ambiental o una línia de tren o que sigui, ha de fer un estudi d'impacte ambiental que s'assomete a informació pública i que pot generar que, per exemple, per exemple, es paralitzi una autovia com la de Lleida perquè els ajuntaments de, de Montmaneu i de, van, van, van, van presentar al·legacions i, i van arribar a un contenciós i van aconseguir que es modifiqués el trasllat de l'autovia. Sí, sí. que havia de passar per la vall del Ció i ara passa a tocar la Penedella vull dir que um, potser um, existeixo, jo no me l'he llegit al fons però jo ara que estic jugadant sí, no s'ha <ríe> bé, si més no, entrem en més qüestions perquè també quedarien reformades si s'aprova aquesta norma la llei de l'Agència d'Habitatge la de l'Auroport eh, i l'Iport i d'acollida de persones immigrants la de l'Institut Català de Salut i la d'accés al sistema sanitari de cobertura pública a més també la llei Omnibus regula l'agència la, de suport a l'empresa catalana que executa la política de la Generalitat en l'àmbit de la innovació la transferència tecnològica la internacionalització i el foment de la captació d'inversió a Catalunya. déu nhi no? no? Hi ha coses que està molt bé el foment de la, de la, de la captació d'inversió a Catalunya, etcètera, etcètera, està molt bé tot allò que signifiqui el, el, el fomentar l'IMSD està molt bé, però clar, hi ha coses que et sorprenen una mica. Per exemple, eh, aquesta pretensió que per tenir dret a la sanitat és de portar no sé quant, 6 mesos, es parlava com a mínim, uh -huh. per donar-la. Aviam, estem, estem rebaixant el que van ser al llarg del temps autèntiques conquestes socials, que potser en moment que es van fer no es preveia que hi hauria una, una, una aluvió d'immigració per no ens veixar que en aquest moment, en aquest moment no sé quina virtualitat podrà tenir una norma d'aquestes perquè encara no entra l'immigració, no, no, solament no entra, sinó no, que sapan. I s'adona als país. Hi que algunes dades recents per la banda que diésem que l'incidència amb l'ús de sanitat pública és a del 4% quan, mm. quan la població d'immigrants és un 16%, per tant jo no sé, sí, sí, diria que no era una incidència no va, però, realment no va, però, no va, tan important, no important no un altra cosa que quan quan tu és al metge, pues doncs, pues doncs a... una cosa, però en números globals no no és tant incidència. No, no la era una conquesta social. Sí, sí. No, no, a banda a banda d'això, I, eh, i, que... i que es rotallin aquestes coses a mi o sí. sigui, Mm -hmm. no, no, no, no dic que no s'hagin de aquest repartir és, el, aquest és el, el problema eh? quan una cosa dius, anem, anem a pams que es diria, tot i les urgències que puguin haver és evident, eh? a, i per tant fer-ho d'aquesta manera és com amb un anunciat manera, és a dir, posar a treballar llei per llei punt per punt, i passa i això fer-ho tot de cop és... l'afectació real sobre la immigració ja que porta temps d'aquí, evidentment, o, o relativament temps curt, no vull dir, això no afecta afecta eh, mínimament d'aquí al futur eh? la gent a la immigració que pugui venir que trobin com un topall aquí no sé, també podria ser no? jo crec que l'afectació pot ser mínima en aquest sentit eh? Penso, eh? i pel que fa no, no, no valia la pena que ho haguéssim sí, sí. Sí. i pel que fa a l'habitatge l'esborrany també preveu suprimir el lloguer forçós dels habitatges buits i les inspeccions que es fan per detectar-los bé, jo tampoc jo aquí no hi gaire d'acord, tampoc Dir, el lloguer forçós eh, jo crec que és un sistema que no no funcionaria Vull dir, va en detriment una mica de, de, de la propietat de la, de la, no, no, aquí de... diu preveu suprimir el lloguer forçós ah, suprimir-lo sí, però eh, hi ha un principi constitucional ja que, ja que parlem no, a... la surt, pro... ara surt el jurista no? No, no, la, la, la, la, la propietat de la nostra, el nostre sistema constitucional no es constitueix com un dret fonamental eh? que quedi clar Eh? No, és, no és i la prova és que quan es va l'82, 83, 83 si no bé, quan es va, eh, expropiar, pues va expropiar eh, Romassa, eh, la, la cosa va arribar al Constitucional, pues no va en pare perquè no era un dret constitucionalment eh, protegit, hm? Eh? Eso Però és que més a més la constitució diu, parla molt clarament del, de la funció social de la propietat. La propietat ja no es pot concebre com ho feien els romans. Eh? El dret d'usar i abusar d'allò que és teu. Això ja no és, ja no és defensable. La propietat ha de tenir una funció social, perquè si no, deixa, deixa de... eh, eh, estem amb el, amb el poder absolut. d'abusar, fins i tot d'abusar o de destruir la, la, la propietat. Uh -huh. eh, I en aquest sentit, jo sí que crec que poden haver-hi normes que suavitzin Eh, aquest ús de vegades pervers que fan els propietaris mm, aviam jo comprenc que, que llogar per exemple un, un habitatge de vegades és un problema el propietari no, no vull discutir-ho eh? ara bé si al darrere d'això hi ha eh, l'administració de Catalunya que d'alguna manera garanteix com, com estava passant i dir escolta vostè no pot tenir un pis buit mentre hi ha gent pel carrer i vostè de llogar ara si vostè justifica, no és continguit perquè casa un fill d'aquí dos mesos de molt bé, no parlem més ara no és massa comprensible ni és lògic ni és socialment acceptable que amb una situació com la que tenim ara hi hagin milers i decenes de milers de pisos buits simplement perquè els propietaris cada diuen... sí, vegada els propietaris són particulars i els propietaris són són empreses que, sí, igual, eh, que, igual, que igual, la, cosa, la cosa seria la mateixa no, eh? sí. home, potser no, vull dir, que tens una propietat precisament, potser per això ho comentaves no? de que tens un fill que s'ha de casar que està a punt d'això, penses, bueno, si jo em li va a llogar-lo, vull dir, puc tenir problemes d'aquí quatre dies sí, per treure... Però hi ha, ha uns per traure... no su... terminis una... no és el supòsit més habitual eh? els oh, el supòsit més habitual és el purament especulatiu hi ha habitatges llargament deshabitats, eh? de molt de temps, hi ha habitatges i i d'altra banda, comentaves hi ha uns processos de desnonament per impagament d'hipoteques que són de, de milers de casos eh? Però, eh. es parla una mica de l'especulació dels immobiliàries bueno, de tant, gent que es dedica però, tens bé, però sí. hi ha una funció social de, i, i a més a més un dret que és el dret a l'habitatge llavors es compagina una tot és, és evident eh? amb el tema dels lloguers i fins i tot amb el tema que, que havíem parlat a través de les successions eh? no, segurament no cada cas és diferent hi ha una persona que, mira, que rep un pis o no, un, un habitatge i que, i que li costa més a lo millor despendes d'ell guió i, i de envers sobre de pagament però nosaltem parlant d'especulació de gent que té molts pisos, de, de grans no, i a més a més la administració em sembla que cobria les perfectes o obligava i és, és que hi havia una protecció, diguem pel que llogau, hi, hi, ha hi, hi havia una garantia llumet, però, però jo no, no sé exactament a què relava o la l'operativitat d'aquesta llei vull dir, la modificació de gent que, jo, que sí, lloga es troba però... vull dir, amb el pis fet malbé o altres dies, gent que se'ls importen el que, el que jo, quan sí, marxen això, això és que en va en solucionar quan... però això, això en principi estava, estava recollit de dues maneres, quan abans llogaves un pis i era allò que deien, mal dit perquè amb tècnica jurídica no és correcte els contractes indefinits els contractes no poden ser mai indefinits eh? perquè una de les coses que ha d'establir de, el contracte és el temps de durada es deia de fet, eren contractes per un any. El que, ja. pas, el que passava és que la pròrroga era obligatòria per l'arrendatari i potestativa per l'arrendatari. Al, al ser eh, obligatòria per l'arrendatari, o sigui, ja podia donar el que volgués l'arrendatari. La eh, però això es va acabar a ja l'època a Boller, eh, on va haver-hi la modificació sí, sí, de l'arrendaments sí. urbans i, en conseqüència, eh, eh, el contracte de pot tenir 5 anys de durada, si vols més fes, però cinc anys, i al cap de cinc anys saps fora. És veritat que hi ha problemes, que es troben al pis no sé com, no. això és el que, si l'administració intervé, el propietari sí que dret a dir, escolti, jo no voldria llogar-ho, però no tenia aquests problemes, ara si vostè, si vostè tenia aquests problemes, vols que ho no, Això sí que estaríem d'acord. Oh, però no sí, si, i, i, és... i sense ànim d'especulatiu, jo conec casos de que, de que tenia vivenda i que ha arribat un, algun, algun sistema de funcionament que, que, que llogant-lo una mica fan el manteniment d'aquella vivenda. Vull dir que... No, jo penso que si jo tingués una propietat, la tingués buida, també m'interessaria treure-hi un rendiment. Vull per dir que, tant, per valor, també depèn de les expectatives. És... Hi havia persones, eh, no diguem empreses, però persones que, que van comprar un pis amb un valor en l'època del boom immobiliari que després es, tenia expectatives de que aquell valor s'havia multiplicat per molt per revendre's i, i va venir la crisi i ara està allò buitint o no... no llavors, bueno, si està, i no, no, teníem, no és perquè tinguéssim fixar sinó perquè pensàvem realment especular o, o, o treure un benefici d'allò d'aquella compra i, i el, que, el que ha augmentat molt és el lloguer amb dret a compra perquè això últimament s'està fent sí, molt però dic, últimament feia. encara més d'aquí bueno, 5 anys, d'aquí 4 mm. anys no doncs sé Bé, si més no, la conclusió general per, per molts és que amb aquesta reforma de la llei òmnibus eh, per reactivar l'economia, o sigui que amb l'argument de reactivar l'economia s'està fent un pas enrere S'ha eh... estat sí. el bon Esteu d'acord? No? Jo sí. Sí, em sí, sembla, sí, sí, em sembla evident que es fan passes enrere i passes importants, el tema de la sanitat si tu, si recordeu mm -hmm. eh, ja en aquests mateixos micròfons fa molt de temps que ja vaig advertir que mmm, manifestacions que estava fent el senyor Bois Ruiz no auguraven res de bo per la sanitat eh, eh, pública. La recomanació, per exemple, que el que han de fer els ciutadans és fer-se d'una mútua privada, és que, maybe, me, me, me, me, que tingui calés i si li agradi i vulgui, no sé què, molt bé, però què és això de recomanar el, el responsable de la sanitat pública que estigui recomanant que la gent es faci d'una mútua privada?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 està clar que no. Oh, sí, sí, no, sí però, però que, que no. Així, eh? no. Ja sé, que, és que crec, això així, eh? és incorrecta. No? I d'alguna manera ja va així. Eh? que passa és que jo, jo penso que d'alguna manera quan es fan retocs a lleis i amb la situació precària i econòmica que tenim, vull dir, no són reformes de, la, de les lleis per, per millorar, sinó que són per, per retallar o són per treure. Clar, mm -hmm. s'ha de més' d'anar amb molta cura, però vull dir que està clar que el que no podem és anar, saps? Vull dir, que canpi aquí. No, a jo, a jo a penso que, que han... hi dos... Diu, acaba, acaba. no, no, vull, dir, vull dir que quan es fan reajustos d'aquest tipus amb la, amb la situació actual, doncs sempre són per retallar en s'ha d'analitzar per una retoca, vull dir, jo tampoc estic de cosa amb algunes de les coses que s'estan tocant però tinguem en compte que, que en la llei aquesta al final, vull dir, el PSC hi donarà recolzament Esquerra Republicana hi donarà recolzament i el PP hi donarà recolzament llavors mirem de que yeah. suposo que analitzar tot en profunditat sí, és cert. Sí, jo no sabia que estava tan clar ja eh? no, no, tan clar no vull dir, ha, ja acabo ja totes les lleis que tot el... jo, jo, eh? no estic en a, jo no estic però, al Parlament a, eh? però a, vull a, dir, dic pel que tot el... jo he anat tot el que ha votat en contra, el PP que es va ser sí, no sé, eh? tens convençut eh? de que, de que tothom votarà a favor, bueno Bueno, tothom, no, no. Ah. De fet, fa quatre no, dies... Penso que sí, el conseller, conseller Nadal l'acaba de dir... Segurament se es se modifiquen substancialment de determinades sí, coses, sí. El conseller Nadal, a l'article la que va publicar a la Vanguardia, si no recordo, no ben dilluns, que no el tinc a casa, que l'he llegit molt acuradament, eh, diu el que diu, eh? I diu que les ofertes que ha fet de pacte o de pacte d'acords o de consens o de diàleg en Convergència Fiscal no han servit absolutament per res, eh? I aleshores, perquè quedi pública constància, fa un anunciat de temes en el què eh, entén el, el portaveu del, del grup socialista al Parlament, que caldria que, eh, que hi hagués un acord, almenys entre Convergència i el PSC. Bé, des del moment en què Nadal es veu obligat a publicar això, perquè tothom se m'entén eh, i, i denuncia públicament que, que els ítems que, que hi hagut no han prosperat vol dir que Però... a data d'avui eh, aquesta és la situació jo, i el que he llegit ah, és segur que, que, ah, que, que, ah, que, que donada la segregació de la llei òmnigos en, en la seva globalitat amb aquests tres o quatre, aquell demana el quart em sembla que és d'urbanisme que demana una, una altra norma d'urbanisme la quarta Eh, que ell donarà donarà, eh, donarà suport a la sí, però quant quan creus que estarà això? De que no ho sé sí. no, <ríe> jo estic dient això és que un, any, un any llarg de tramitació és... la, que l'Anna Simó d'Esquerra de, de, Republicana ha eh, llegit que, do, que dona recolzament que el, jo anya. interpreto això i l'únic que, que acusa el que deia al començament que acusa el PP Ciu, de que connivencia en el, en, el, en, el, en el Congrés de Diputats a Madrid de, de suport en allà per, per donar suport a aquí per part no, del PSC. No sé, no I sé. I això és el que jo he llegit. No sé, no ho sé no vist. Però. Jo volia no, afegir no. dues dues observacions. Una que, si realment, eh, diguéssim, la retallada de les retallades socials que representa la llei, és a dir, el tirar enrere a les coses que l'Avampolieta portava és tan profunda i, i queda poca cosa, però aleshores aquesta iniciativa s'apunta. Eh? Si, si, si el tirar enrere moltes coses per la negociació amb el PSC o amb Esquerra o fins i tot amb el primer que m'estranyaria, eh? però signifiquen que moltes de les coses realment infumables que hi ha, que hi ha aquí o que, que pretenen fer passar eh, es tiraran enrere, però s'haurà millor, mira, no s'apunta més, ja no s'apunta més gent. Això una... I la segona observació és, sí, és veritat que hi ha una situació de crisi, d'aquesta que fa ja quatre anys que dura, és molt profunda i, bueno, en cas de... ens amenacen des del govern de la sanitat ja no només el PP, sinó el govern de la sanitat és que Grècia està molt pitjor. Vull dir que per tant penso que no només és una situació d'ecrisi sinó una visió de com és el món i el món pel que s'està veient és un món de privatització de, de liberalitzar uns sectors i en canvi anar reduint l'estat del benestar perquè, perquè la iniciativa privada tingui, estigui més, més, menys controlada per tant també hi ha un tema de conceptes i d'ideologia darrere, no només de superar ja, situació difícil hi ha, ha, ha, ha, ha, ha... declaracions aquestes sí que són sí que polítiques president Marx l'altre dia deia una cosa que a mi em va deixar que diu no el es tracta és de eh, treballar menys perquè, menys hores perquè d'aquesta manera podrà treballar més gent cobrant, cobrant menys, menys. escoltà, els que cobren quan, ja 600 si 800 que... euros i no sé què menys aquests, poden cobrar aquests, aviam, la, la la segona no segona? he sentit aquestes declaracions ja estan publicades els que cobren 700 o 800 euros Eh, perquè avui dia els milagristes ja gairebé és l'aristocràcia la, eh, dels, dels mal-pagats, perquè l'altre dia hi ha sous normals, 600 euros, 700, 800 euros. Eh? No, si aquells els grataies, les hores, molt bé els grataies del sou, hauran de convertir-se en faquils Ferran, això va ser una frase concreta o va ser una frase dins d'un text determinat, perquè a vegades ens agafem una frase concreta d'un text i hem de sentir la resta Sí, això del treure context ha d'estar molt suat No, ha dit com ho dius tu, això no la valament No, no, no, ho va dir que s'ha de treballar menys hores perquè pugui treballar amb més persones i evidentment si treballes menys jo que com li sentit de dir que s'ha de, de crear feina per la gent, sí, però, no li he sentit no va, i, no i, i recolzar eh? la creació de l'empresa ja, etcètera, ja, etcètera jo no dic que ho digués com a única solució perquè segurament no era així, això és veritat però una de les solucions en aquesta... Això sí que ho va dir. Ja. Una de les solucions. Això no pot ser mai una solució. Home, aviam... Si, no, mira... treballar menys, tothom vol treballar eh, menys. Duplica Dupliquem <ríe> el nombre de diputats, per exemple, eh? el 135, per exemple, 270, i que cobrin la meitat dels diputats, que potser sí que podrem viure. Això sí que podria ser, eh? Més que saber... es manejessin el so dels diputats, potser sí. Que... No, no, i que, i que, i que, dupl i que dupliquin el, el nombre de diputats, i si mira, haurà creat, de cop i volta, el 135 milers de treball. No, no, però... Que, que, aviam, quan es guanya un candidats molt raonables eh, jugar o, o dir coses d'aquestes que ofereixen profundament eh, als joves, sobretot, que són els que estan guanyant sous de misèria, de vegades per jornades que no s'acaben els que estan treballant. No els que estan treballant, els que estan explotats. explotats. Perquè eh, una bona part, no tots, no tot l'empresariat, eh? però una bona part de l'empresariat només té una filosofia i una finalitat, que és guanyar que les expenses del que sigui Eh? de retallar drets als treballadors per descomptat i d'explotar-los al màxim pagant el mínim que pugui pagar amb l'única finalitat d'obtenir ell més benefici No, si està clar no, sí, no? el, el 20% que tenim d'atur a Espanya vull dir, això és ja clar amb el cel vull dir, això ja, ja obligaria tota l'apartat la, la, polític que es posessin d'acord una vegada i fessin coses acceptives sí, eh? el que s'ha de ver. fer el que s'ha de fer és Eh, iniciatives i actuacions realistes que modifiquin els models que hem anat seguint fins ara. Eh, vull dir, el, el, aquest miracle econòmic del qual tant en parla el Rajoy va ser el miracle del Totxo, eh? eh el, el miracle econòmic del senyor Aznar va el miracle del Totxo, de l'urbanisme salvatge i de l'especulació ferotge. Aquest no és el miracle econòmic del senyor Aznar, cap altre. Perquè el que va fallar el Totxo va fallar tot, eh? No oblidis de que mentre el toig anava creixent la indústria petita, els tallers mecànics d'això anaven tancant, eh? diàriament purs, purs, purs. tallers petits, empreses de, de, bueno, de, de mollos dien, empreses de, de, el mateix. Vull dir que una cosa anava creixent i es, i es descuidava l'altra part de, estem, de, de, estem dient exactament eh? el, el mateix que el que s'ha de cuidar precisament el que s'ha de variar és l'estructura l'estructura econòmica de l'empresa de de del nostre país Sí, Clar, no, no podem dependre d'aquelles puntes que fa que, que, bueno, que l'economia doncs, durant un temps tiri. Amb la del totxo jo em penso que s'havia de ser molt burro eh, per no veure que això algú dia s'havia d'acabar i que el més probable és que s'acabés fent un pet. Clar, es va a coincidir amb l'altra la, la, crisi, econòmica l'econòmica eh, i bueno, això va ser catastròfic però això s'havia d'acabar, perquè no podia continuar indefinidament, tal com estava això, que penso que qualsevol que digués dos dits de forma Però aquest va ser l'únic miracle econòmic del senyor Garne, cap altre, perquè com tu dius, la resta de l'empresa, avall. Sí, sí. Bé, deixem la reforma de la llei Òmnibus, i recordem que aquesta setmana, concretament dimarts 28 de juny, va fer un any que el Tribunal Constitucional amatia la sentència contra l'Estatut, en quatre contra, anys. Contra l'Estatut. Ai, de veritat, eh? Com em surt a mi la cosa, eh? <laughs> sobre, sobre, l'estatut. Ja em vas corregir fora micro i m'has donat a corregir... Resolent, resolent, el recurs eh? Sí, exacte. No, recurs d'inconstitucionalitat. Sobre, no sobre l'estatut, doncs, quatre anys de recordem, amb el mandat d'uns quants magistrats caducats, i la sentència, doncs, ha generat jurisprudència, ho dic bé, això? No, és que... Ha generat... Si ha... ho ha deixat de generar de no sé si hi ha hagut diuen aquí la notícia eh? sobre aspectes bàsics com la llengua, la justícia i el finançament i de moment doncs ja sabem que les eh, conseqüències més visibles en la sentència és que el Tribunal Suprem obliga la Generalitat a fer servir el castellà com a llengua vehicular a les escoles és una de les qüestions que sí, està aquí amb, amb una sentència que és molt curiosa és molt curiosa perquè eh, fa recaure Uh, fa recaure... És a dir... A veure, sense, sense a veure si ens ens aclarim. Sí, no aclarim. De vegades és complicat. Parla pels humans. Normalment amb una sentència en la qual tu siguis part eh? i jo sigui l'altra part posat per casa. Eh? El jutte dicta una sentència en temes civils, no? en temes parals, eh? però en temes civils i el jutge acaba dient, per exemple, si tu em deus calés de nil, i el pau, eh? El, sí. el jutge acabarà dient, doncs, escolti, vostè deus i els ha de pagar. Però els jutges s'aturen aquí. S'aturen aquí. I, en tot cas, aquell que ha estat beneficiat per la sentència, que ha donat la raó, ha de sol·licitar al jutjat que executi la sentència. Mentre no demani que executi la sentència... Allà queda. ...el jutge no fa res. Perquè amb, el, amb, amb tot el dret civil, el principi, dispositiu de les parts. Clar, aquí el que diu la sentència és raríssima, perquè no estableix, eh, aviam, fa recaure amb la Generalitat que això canvi, però no estableix l'obligació que ho canviï i que ho reguli manera. És una, és una sentència molt rara. Eh? Però la qüestió és, molt, és que, és que en aquest moment, que ja ha passat un, un any de la sentència, sí, no s'ha fet res, no fet res si ho, però ciutadans els... sí que han pogut veure conseqüències. Sí, la senyora, la, la senyora Alicia Sánchez Camacho, per, per exemple, eh, per exemple. Per, no, amb el tema de les competències compartides les executives no sé què, aquí hi ha una repartició d'actuacions per part de, de del govern central o de l'autonòmic no? i delegades. executives sí, però no? com dèiem o <ríe> sigui, les eh? una qüestió com és eh, la llengua vehicular a les escoles sí que ho hem pogut veure sí, com però, ha però és que això és molt complicat perquè la, el, la llei que ho regulen no va estar declarada inconstitucional Aleshores, és molt discutible que per una altra via es pugui eh, un, establir una mena d'inconstitucionalitat sobrevinguda d'una cosa que no fa sinó reflectir el que ja diu la llei que regula. Llei que, no, que, que, que, va, que es va sotmet, i també el Tribunal Constitucional, si no recordo malament, i que no es va declarar inconstitucional. Per tant, com és possible que el que diu una llei reguladora del tema, que, que és plenament constitucional, es pugui modificar per una altra via és un calimaties molt difícil d'entendre i que demostra una vegada més com funciona, com funciona determinats tribunals en aquest país començant pel més alt de tots que és el Tribunal Constitucional sí, un perquè l'altre dia no sé on, on ho deia eh, per unes declaracions d'alguns dels mateixos magistrats del Tribunal Constitucional que s'hi podien definir com un tribunal quasi inconstitucional, perquè <ríe> si sí, resulta que està fora de, de termini i, i depèn d'uns partits que no es posen d'acord i per tant, eh, ho dic perquè hi han tres, tres magistrats que van, van volien plegar van dir això no funciona, això sí. no pot seguir no I els, els han i deixat Gai, la per, temps, Pérez i per Pérez tant per tant <ríe> Sí, per tant no la constitucionalitat o inconstitucionalitat no un tema que pocien. És una mica broma, però estariam no, no, no, una mica Sí, si, no sé constitucional perquè la llei és precisament pues, No, sí, sí, però amb, amb sí, no s'ha intentat demetre sentències amb suficient garantia de el, el Ferran, el, el, el, el Gai, que és, és català i està formada parts sí. un dels que mi, va presentar i, la disisió, el sanc va del... va ser, va ser el del col·legi d'advocats. va assegurar que se sentia part d'un tribunal segrestat Mm -hmm. quan va fer aquesta manifestació sí, per això les que són de declaracions són molt fortes tribunal segrestat, dir, clar, que segrestat eh? estava caducat i això, però la paraula sí, segrestat és una mica sí, sí, se així, sí, no s'estrenca no que els que han a moltes places diuen que els sem, sembla que aquesta democràcia o aquesta democràcies estan una, una mica segrestades sí, a la Patricia li bé, és un tema que podem tocar un altre dia mira, és un tema complicat però a França, no. a França eh? sí, sí. quan una cosa del Tribunal Suprem que fa de Constitucional com sabeu en 15 dies ho ha resolt, eh? En 15 dies ho ha resolt. I a França, eh? Eh, els Estats Units és una altra història. Eh? Aquí seria un... El nostre model seria una mica similar al dels Estats Units. Eh, dir, mm... Que es pot allargar indefinidament, això? No, no, no. no, no. Se'l per part dels polítics. El president nomena els membres del Tribunal Suprem. Els dos. Eh, bé, sí. Els dos de, que, que planteja el govern. Eh? Exacte. Aleshores... Eh, mm... El problema aquí no és, tant, no és tant que sigui el Parlament el que anomenen els membres del, del Tribunal Constitucional i del Consell General del Poder Judicial, que no és un òrgan jurisdiccional, sinó de govern del, del, del Poder Judicial, eh, sinó mm, l'escripció clara a una determinada ideologia. Això és absolutament negatiu. És a dir, no es pot entendre des de la lògica, des del sentit comú, des de la pura eh, racionalitat eh, que es digui, no, mira, resulta que tal tema, el que sigui, eh, recordar que el Tribunal Constitucional ha de valorar jurídicament i amb la Constitució de la major, sí, eh, eh, no es pot adonar massa que si els que en aquell moment domina és una majoria progressista, no doncs serà blanc, ah. i si és una majoria conservadora serà, serà negra. Home, quina manera de justícia és aquesta? Juristes però juristes són, ser... són juristes de... Sí, sí, però són uns juristes que estan massa tintats del color de qui els ha anomenat Perquè quatre els anomena al el congrés, quatre al senat, dos al govern i i dos només el poder el poder judicial. No, això seria judiciar. pitjor, eh? que, que el, el poder... no, només dos els els els el, juristes, no? Sí, sí, no? Però el govern com... com... no, polítics no, no, tots. No, no, al tant no seria pitjor, eh? Qualsevol que conegui la situació de la, de la justícia espanyola... No, no dic que sigui el fet, eh? dic que realment dissenyó la política... El sistema, que som... el sistema que va, amb el que va funcionar al començament, eh? perquè el, el, el, la llei horària que el Tribunal Constitucional es va haver de canviar precisament per això, eh? era un, un sistema de cooptació. Un sistema de cooptació amb, amb, amb l'actual estructura judicial espanyola eh, és, seria que el Tribunal... Eh, Eh, constitucional, si es fos així, uh -huh. ja no li fes falta l'edifici aquell que té a Madrid, i es podien reunir perfectament amb una caverna, que seria el lloc <laughs> més adequat per deliberar dictes de transició. Amb la justícia en aquest país. Com estàs, tu? Si sí, més no, m'agradaria destacar unes declaracions que feia el Catedràtic de Dret Constitucional de la Universitat de Barcelona que, quim, doncs, quim, quim? Eh, Xavier Arbós, sí. eh, que parlava eh, deien, doncs, precisament doncs, celebrant aquest any, dic celebrant per dir alguna cosa, no? com -com -com -memorant com -memorant no. aquest any de, després de la sentència del Tribunal Constitucional, sobre doncs, a l'estatut deien, pensant una reforma de la Constitució és una teoria desitjable però políticament suïcida. La deixarien en jo que l'any 78 Probablement Home, és greu això, no? Bé, depèn de la majoria Modificar la Constitució és complicat perquè exigeix una majoria qualificada exigeix una majoria qualificada de les tres cinquenes parts i això és difícil d'aconseguir Per tant aquests que diuen ah, no, que es modifica la Constitució com si això fos allà fer la llei a l'omnibus de la Generalitat, no, no va per aquí, la cosa és una mica més complicada. Com és més complicat també la renova els càrrecs del Constitucional, perquè des del tema igual si parlarem un altre dia. L'Estatut mm? va costar, eh, per això. Bueno, I encara. Aleshores... Eh, Però està normatitzat. La... El, el, el, que per sí que és, el que sí que és veritat és que el tarannà general, per descomptat, per part de la dreta, que s'ha radicalitzat cada vegada més a la dreta. Recordem que en aquest país hi havia una extrema dreta potent, i amb molta presència, i amb molta incidència, que ha desaparegut no ha desaparegut. S'ha integrat o no s'ha integrat. Eh? I, en fi, el sovià Alvarez Casco estava a Forza Luna, per exemple. Eh? Per, per, per això, etcètera, etcètera, etcètera. això és veritat. I la dreta s'ha tornat excessivament pragmàtica, per dir-ho d'una manera suau. Eh? ha arribat un pragmatisme que li fa abandonar alguna de les coses que no hauria tingut mai que abandonar un partit que es programa d'esquerres. És el punt de vista, eh? i tiro pedres a la meva teulada, que quedi clar. Per tant, des d'aquest punt de vista sí que és molt probable que la Constitució que pogués sortir avui eh, fos mm, mm, en fi, més eh, restrictiva en moltes coses del que va ser la, la, la, la d'Estat d'avui. Perquè en aquell moment Bueno, hi havia una, una idea general que d'alguna manera havíem de sortir d'això els que ja no ens agradava massa aquella Constitució però pensant que efectivament o s'arribava un acord o aquest país no tirava Nos doncs vam acceptar mm, hi, havia o... consens, home, per això, eh? hi havia molt consens hi havia molt consens és que calia el consens ah, perquè no. si no no tirava ah, ah. No, jo vaig votar que sí a la Constitució eh? dir, 3, no sé. ah. i vaig fer propaganda a favor del sí però no era la Constitució que a mi insatisfeia. Mm, hauria d'haver estat ja més progressista del que era. Però, clar, sortíem d'allà, sortíem, i dius, bueno, això és allà ja podrem arribar, d'acord. Doncs Però és que, clar, han passat 33 anys, i 33 anys aquest país, sobretot algunes, algunes de les persones d'aquest país, gran, eh? del, del país gran, eh? del país de la Península Ibèrica d'Espanya, eh, un pensava que potser evolucionaríem cap a postures... Eh, en fi, molt més comprensives del que és la pluralitat. Oh, sí, del, sí, només has d'analitzar sí. amb la sentència del Tribunal Constitucional sobre aquesta sentència els recursos que s'han presentat per part del PP, per part de la societat cívica catalana, no ho si no, no teniu... Sí, convivència cívica uh, catalana uh, uh, tot això, hem presentat recursos sobre la, sobre la resolució del teu escoltam, ja està bé eh? Uà, o des del, o... i després el Zapatero també va prometre una cosa que no va complir, eh? dir, sí, sí, que faria un esforç em penso, per, per, em penso, em penso que ho he si eh? sí, no s'ho no, és que sí a més a més és que encara tot el més important és eh... Això, la crisi financera la, la crisi de l'euro tot, tot això està superditat no sé què, i la possible victòria del, del PP a Espanya tot està sempre pendent de, ha, de les electorals no? hi ha una qüestió més, més profunda aquí, eh? no, no, vista. clar a nivell, eh, el, jo suposo que el Zapatero i els sectors més federalistes per entendre's del PSOE que hi ha eh, el, el que els està fent molta por, molta por és la creixent radicalització de postures és a dir, és un fet que Catalunya creix eh, l'independentisme, per exemple, i el nacionalisme radical. Eh? Sí, sí, no sí, sí però no... L'última, no tradueix... l'última, aquesta, el 48% sí. dels enquestats a favor de l'independentisme. Sí, però, però no sé que una majoria dels votants consideri Convergència un partit independentista, no es tradueix a les urnes. No, no, mm, bueno, sí que... Bueno quan no. era programes. Aquí de on està 48 independentistes votant els partits sinó van No, no, el programa, no és per ser els pragmàtic. I pense, bueno, independentisme ja hi direm, no. és no és no és buildul, el País Basc. Qui dia Jo l'altra no, dia ens declarava anarcosocialista, eh, sí. recordeu, no? Sí. jo soc anarquista, però vaig l'anarquisme no s'hi arriba de la mar, per un altre llapuge. jo crec que eh, però és el que és evident, és un, i aquest sí que és un fet mm. és que creix el, el sentiment independentista i, i d'un nacionalisme que algun dia haurem de parlar de nacionalisme perquè és, és inafable, segons diuen Ramonada, en el sentit, al tanto eh, de que no es pot definir eh, no, no, en una, no en un altre sentit bueno, jo eh? et declaro anarco-demòcrata cristiano <ríe> doncs, amb solidaritat aleshores el... i per un altre costat tu vas per la resta d'Espanya i el que creix és el sentiment contrari Eh, el sentiment de que, de que bueno, nosaltres som una espècie perillosa, que s'ha de lligar curt i que no sé què... Està fallant alguna cosa important aquí. I sobretot sobretot el que està fallant és que per una determinada classe política, i aquí sí que jo apunto molt directament al PP, que és el, el protagonista de totes les iniciatives en aquest sentit, eh? Eh, li interessa molt més quina rentabilitat electoral treu d'això que no consolidar un país, en aquest cas Espanya, Eh? en el que tots puguem viure més o menys a gust i ens puguem trobar bé tots plegats. S'estan anant pel camí contrari, eh? s'estan anant pel camí de que molts es plantegen, ens plantegem, perquè jo vaig admetre que alguna vegada m'ho plantejo, també. Escolta, potser, potser, potser per anar per aquí vol, potser vol més que anem sols, eh? I, sí, no, i, que i, i per l'altre costat dos tres quarts del mateix, no? de dir, ah, aquesta gent que encabalen, que ens exploden a nosaltres, de huevos, quedaries, no, quedaries. que tenim més raó nosaltres per plantejar-lo no, jo, no. sí, jo crec que sí no, no. Però, però bé però que s'explota això per generar amb altre, altres àmbits el sentiment advers amb aquest no un sentiment de buscar un diàleg i un consens i d'entendre'ns, eh? sinó precisament de fotre les bufetades sí, sí, sí, i d'atrancar. No, pragmatisme sí. és, per posar un exemple això eh, de les relacions d'Espanya, el pragmatisme és una línia de l'AVE que l'han de tancar d'alta velocitat, que costa 18.000 euros diaris i que hi ha un promís de nou passatgers. No dia. persones, eh? No persones, eh? Sí, perdó, o sigui, és qui, inc... Llavors, qui és des d'aquest? De quan... Això mai Toledo, Fuenca no sé, Sí, sí no sé. que ella és no, Toledo. Inaugurada fa sis mesos, eh? No no, no, no, no, de Madrid per a la Estació Toledo Madrid i me sí. diuen va cap a Cuenca al No sé, Albacete. no sé que línia va me sembla que per tota això inaugurada i, no, ja no I 18.000 euros diaris de cosa de manteniment. Els portuguesos que persem al cap, aquí estem. Jo també vull dir que parlant ara ja de les reclamacions que han feig i de la manifestació del. I acabem al 10 de eh? El 10 de juliol que he trobat una foto antiga de l'any 32, a les Rambles de Barcelona. I m'ho he apuntat perquè és, és curiós, no? Vull dir, posa eh, del gremi d'ultramarins i comestibles, entre altres, que devien fer la manifestació. Sí. Volem l'Estatut com l'aprovar al poble de Catalunya, a l'any 32. Ja reivindicava eh, que ja hi havia hagut... la sí, sí. En que... eh? ser l'àvic, sí. la, la figura absolutament fonamental a la història de la Catalunya contemporània. Va ser tractat públicament de traïdor. Imaginat, sí, sí. De traïdor recordem que l'article 1 de l'Estatut del de 32... De Núria. No, de el de Núria va ser el No, que es va Deu dir que el... Diu que eh, Catalunya es constitueix en regió autònoma a eh, Espanya. Eh? Bé, ens acomiadem en aquesta setmana una tertúlia més, amb Ferran Almeida, Ferran Pasqual i Joan Canyada. Moltes gràcies i que vagi molt bé. Bon dia. Esperem que, que baixi la calor, eh? Això, això, ja ho esperarem. Vinga, bon dia. Adéu-sia, bon dia. Adéu